Розділ 45 Стрічка Розмова знову налагодилася, і хлопці говорили ще цілу годину. Виходячи, безпритульники обіцяли знову прийти завтра. Задоволені першим успіхом, піонери жваво обговорювали поведінку безпритульних. Недалеко на асфальтовій доріжці сидів Борька і сам з собою грався в камінчики. Ей, жило. крикнув Генка. Чого ж ти на велосипеді не катаєшся? Борька промовчав. «Май на увазі, – продовжував Генка, – сам май на увазі і скаутові своєму нещасному скажи. Будете зривати нам роботу, дивіться, таких кренделів вам навішаємо, що ви їх і за рік не позбираєте». Борька знову промовчав. «Чого ти, Генко, до нього чіпляєшся? – примирливо сказав раптом Мишко. «Чого чіпляєшся? – Борька, хлопець, нічого, тільки даремно він з цим скаутом водиться». Борька насторожився, побоюючись каверзи. «І чого він з ним водиться?» – продовжував Мешко. «Юрко його і за людину не вважає. Бачили, як його батечко на нас подивився?» Борька мовчав, не розуміючи, куди хилить Мешко. «Бачили?» – повторив Мешко. І, звертаючись до Борьки, сказав. «Вірно, Борько, я говорю». «Ти чого мене агітуєш?» – відповів Борька. «В піонери чи що хочеш записати?» Не потрібні мені ваші піонери. Даремно стараєшся. Тебе ніхто й не прийме, крикнув Генка. Почекай, зупинив його Мешко і продовжував знову звертаючись до Больки. Я тебе не агітую. Я просто так говорю. А з тобою я хотів би одну справу зробити. Серйозна справа. Ось тільки вчора з Славком розмовляли. Правда, Славко? Славик нічого не розумів, але на всяк випадок підтвердив, що бірно тільки вчора говорили. «Яка така справа?» – недовірливо спитав Болька. «Бачиш, – сказав Мишко, – ми нову п'єсу ставимо з матроського життя, і нам потрібна матроська форма, розумієш, справжня тельняшка, штани, безкозирка, стару чи нову все одно. Головне, щоб справдішня назва корабля була, стрічку б, наприклад. От я й хотів з тобою поговорити, адже ти всі ходи-виходи знаєш, може, дістанеш?» Болька посміхнувся. «З якої це радості я буду для вас діставати? На дурнячка хочете? Дурні усе шукаєте? Нічого подібного ми заплатимо?» Гм. Борька задумався. «А скільки заплатите?» «Подивитися спочатку треба. Зумієш дістати?» «Я що хочеш, з-під землі дістану!» Він поглянув на мешка. Дай син ножика, зараз стрічку принесу!» «Справжню?» «Справжню!» «Добре, неси!» Борка підвівся з землі. «Без обману!» «Точно тобі кажу! Неси! Одержиш ножик!» Борка побіг додому. «Чому справа, Мишко?» Обурився Шурко Великий. «Що за п'єсу ти збираєшся ставити? Чому я про це нічого не знаю?» «Я тобі потім розповім. Це для іншої справи». «Як це потім? Я ж все-таки керівник драмгуртка загону. Ти не маєш права мене обходити!» «От іще розкип'ятився», – сказав Генка. «Мешко знає, що він робить, на те він і ланковий». «А я режисер! Я відповідаю за всю художню частину!» «Ну і відповідай!» – знизав плечима Генка. «Ніхто тобі не заважає!» «Цийте!» – зупинив їх Мешко. «Он Борка йде!» Борька підбіг до них. В кулаці він щось тримав. «Ну, давай, ножик! Спочатку покажи!» Борька трошечки розкрив і показав кінчик зім'ятої чорної стрічки. Мешко простягнув руку. «Дай подивлюся, може вона не справжня?» Борка швидко стиснув кулак. «Так я тобі й дав. Спочатку ножик давай. Не турбуйся, справжня. Головою відповідаю». «Ех, що буде, те й буде!» Мешко простягнув борці ножик. Той схопив його і передав Мешкову стрічку. Мешко розгорнув її. Ззаду на нього навалилися Генка і Славик. І на потертій стрічці хлопці побачили виразні сліди срібних літер імператриця Марія.